Godmorgen og velkommen til torsdagens udgave af Euro Investor morgennyheder. I dag skal vi høre om en chefstrategisk bud på, hvordan man skal takle de hastigt stigende renter, som er ved at lægge aktiemarkedet i et jerngreb. Vi runder også det traditionsrige flyselskab SAS, som godt nok er blevet reddet af en ny ejergruppe, men som potentielt kan være fortid som skandinavisk flyselskab. Vi starter dog med historien om Apple-topchefen Tim Cook, der har gennemført sit største salg af aktier i to år. Du lytter til Your Investor Mit navn er Adam Geil. Apples topchef Tim Cook høster 300 millioner kroner gennem et aktiesal. Det skriver Bloomberg News ifølge MarketWire. Cook har afhændet 241.000 aktier i selskabet og sat yderligere 270.000 aktier til side til betaling af skatter. Det betyder at Tim Cook har sikret sig 41 millioner dollars svarende til 291 millioner kroner ved aktiesalget, mens han altså også har gjort sig klar til at betale skatter af gevinsten. Apple topchefen har fortsat lidt over 3 millioner aktier i koncernen med en samlet kursværdi på 4 milliarder kroner. Tim Cook har forud for 2023 accepteret en reduktion i sin faste løn på 40%, men han har samtidig aftalt med bestyrelsen, at den aktiebaserede del af hans løn sættes op til 75% fra de tidligere 50%. Tilbage i 2021 solgte Tim Cook det hed til største ansat aktier, da han havde været topchef i koncernen i 10 år. Dengang var værdien af salget før skat på 750 millioner dollar. Udsigten til solid aktieafkast resten af året er ved at forsvinde som duk for solen. Hastigt stigende markedsrenter kombineret med, at investorerne forholder sig til en ny virkelighed med højere renter i længere tid, er ved at fejre den gode stemning på markedet væk. Markedet begynder at tvivle på, om renten skal helt så langt ned, som centralbankerne selv regner med. Og om den normale tilstand for renterne, vi har regnet med, egentlig kommer til at være højere end antaget fortæller Frederik Ingeholm, der er chefstrategi i Nykredit til os her på Euroinvestor. Han peger eksempelvis på, at markedet i øjeblikket forventer, at den korte rente i USA om 2-3 år vil være på omkring 4 For et halvt år siden var forventningen, at renten skulle være tættere på 2,5 om 2-3 år. Samtidig er den 10-årige amerikanske stat strandet tirsdag sted til omkring 4,8%, hvilket er næsten et helt procentpoint højere end ved årets begyndelse. Og det medfører kursfald til aktierne, ifølge Frederik Ingenholm, fordi investorerne pludselig får et attraktivt alternativ, nemlig obligationer. Man sidder som investor og tænker over, om man skal placere sine penge i nogle aktier, som kommer med en ganske stor risiko. Men det, der så sker, når renterne stiger, er, at alternativet bliver attraktivt, og reelt kan komme til at give et afkast, siger han og fortsætter. Når man kan få en pålydende rente på omkring 5% i realkreditmarkedet, så er det jo en helt ny verden. Det viser, at der for mange mennesker er et alternativ, og det er blevet attraktivt for investorerne. Rick Ingenholm påpeger, at det mere afkast, man som investor typisk har kunne forvente i aktier frem for obligationer, historisk på omkring 4% om året, er blevet udhulet, fordi renterne er steget, uden at aktiekurserne samtidig er faldet. Mange år mener at han, at risikopræmien ved at være investeret i aktier frem for obligationer er for beskeden. Særligt fordi han tror, at aktierne kan fortsætte med at falde fremadrettet. I virkeligheden så kan aktierne sagtens falde mere, eller i hvert fald lægge stille i en periode. Vi bør få en periode, hvor afkastene i aktiemarkedet er relativt små for at bringe bedre balance i tingene, siger Frederik Ingholm. Nykredit anbefaler derfor sine kunder at have lidt flere obligationer i porteføljen end aktier, men han anerkender dog, at investering i obligationer endnu ikke har vist sig at være en guldrendet forretning. Man skal helst se en periode, hvor afkastet på obligationsmarkedet bliver bedre, og så længe aktierne bare bliver trykket af, at renten stiger, så er det begge dele, der får tæsk på enest gang, siger chefstrategen. Tirsdagens ejerskifte kan være begyndelsen på enden for SS som et skandinavisk flyselskab. For i den nye ejeraftale er der nemlig en bestemmelse, der tillader Air France KLM at blive den kontrollerende aktionær i selskabet inden for to år. Det skriver flere medier herunder Berlinske, som har fået det bekræftet af kommunikationschefen i Air France-KLM. Årsagen til, at det fransk-hollandske flyselskab ikke allerede har købt flere aktier end de i 19,9 procent, er tidspres i forhold til myndighedernes godkendelse. På nuværende tidspunkt planlægger Air France-KLM at erhverve en andel på 19,9 procent. Koncernen starter med dette niveau, da en deltagelse på over 20 procent ville kræve godkendelse fra konkurrencemyndighederne, og den tid, der var nødvendig for at opnå sådanne godkendelser, var ikke forenlig med Chapter 11-kalenderen. Så lyder det fra Mathieu Gillow, der er kommunikationschef hos Air France KLM i en e-mail til Berlinske. Med tirsdagens ejerskift i SS betyder det også, at Luftfartsselskabet skifter Luftfartsnetværk fra Starlines, som selskabet var med til at starte, for at blive en del af Skyteam, som Air France klm er en del af. Udover Air France klm der er delvist ejet af den hollandske og franske stat, bliver den amerikanske kapitalfond Castle Lake ejer af SS med 32 procent af aktierne. Den danske stat kommer til at sidde på 25,8 procent, mens Aarhus rigmand Henrik Lind vil få 8,6 procent. Dermed er SS indtil videre væk på danske hænder. Men de nye ejere planlægger at afnotere SS fra børsen i 2024. SS-aktien faldt 85% i onsdagens aktiehandel. Det var de nyheder, jeg havde til dig her til morgen. Husk, at du som altid kan følge nyhederne på euroinvestor.dk hele dagen og lytte med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak, fordi du lyttede med.